Curvește-ne simțiră să-l vii să rușine pe toate organele apostle, de aceea ne simțim că nu sunt iuandre de la Arhitiscu Constantinopolului. Curvește-ne simțiră din Rasul Maximul, și tot că tătării. Păleși-ne iuandru, iuandru, cu totul, nu-și fie de și atunci i-am în care sunt bun și iuandru, cu totul. Omii! servat de Lisei Portodoc, se înălțeamă și înscutei de viață purătoare Și visul lui la Ierusalim, astăzi, este iarăși o zi de mare lucrurile. Este o zi în care Ierusalimul se îmbrancă din nou o haine de sărbătoare. Acum se servează cinstirea și se cinsteste Sânta Crucea Mântuitorului Iisus Hristos. A dat Bune Dumnezeu și am ajuns anul acesta la Ierusalim. Și vreau să vă spun din credincioși că tot ceea ce ați ascultat la cazarea de astăzi, legat de împărătea însa Eleni, împăratul Constantin, venirea terișilor asupra Ierusalimului și a Sintei în secolul VII și de celelalte lucruri legate de locuri legat de, de Sintei sunt lucruri adevărate. Am fost din credincioși la Ierusalim și am urcat trecele care duce la Paracris, la altarul, care se află deasupra Golvotei. Mi-am închinat la această în masă care se află chiar deasupra locului, unde au, au fost înfite crucile a și a celor doi pălfar. Am pipăit cu mâinile scopitura stânca bolgotei unde a fost Sfânta atunci. Iubiților princioși, am văzut crepătura stâncii, de sus Sfânt acuce și locașul unde au stat căpățena și oasele lui Adam. fiindcă mântuitorul fi pe Cruce și în și apicător din sângele său, au pus prin această crăpătură până acolo unde era îngropat capul și oasele lui Adam și l a spălat de l-a spălat pe Adam astfel de pe camul săușă. Iubiți-o pe cei și acel sânge se vede și în viața de astăzi. Înainte el nu era puterit. dar oamenii venind din toate colțurile lumii rădeau cum puteau și ei stânca în care s-a împregnat sângele Mântuitorului, de aceea astăzi este îmbrăcat în sticlă, dar severit. Am văzut, iubiților princioși locul în care au fost aruncate Sfintele Cruci și unde împărăteasa Elena a săpat ca să le apă. Chiar, spune istoria, că acest mic deal, Bogota, unde a fost răstignit în viitor, avea într-o partea său o adâncitură, o groapă. Iar evreii, încă se grăbeau ca nu cumva să prindă să sâmbătă. pe aceștia răstigniți pe cruce, fiindcă sâmbăta era sâmbăta Paștelui și n a dat voie să fie oameni răstigniți la pe cruce, au dat voie, după cum știți, în să lea pe de pe cruce și a poruncit ca pe să fie repede pe jos, iar crucile, ca să nu se mai aduc aminte de clima lor, au fost aruncate în această groapă și acoperite cu pământ, iar mai târziu cu să Împărăteasa din iubiturilor credincioși, era o, o femeie credincioasă. Ea avea mare evra la Hântuitorul și la mai Domnului și la Sinț. Ea a fost inima credinței în familia ei și fiindcă împăratul Constantin fiului l-a bătut pe Maxențiu, care avea o armată mult mai mare, care a pus mâna pe putere și era un sever și un dur cu ostanșii și cu poporul. iată că împăratul Constantin vine cu astea mai mică și se gândea, oarecum voi înfrânge pe Maxențiu? Este aproape imposibil la câte o are el să o înfrâng eu porștirea mea. Și se ruga la Dumnezeu, la Dumnezeu, Mamei sale, să-l ajute în această înfruntare. Și atunci i s-a arătat semnul Sfintei Cruci și a spus: Pune acest semn pe pandețele, pe scuturile soldaților tăi și pe veșinintele voastre de luptă, căci cu acest semn voi dezghebili. Și într-adevăr, în visul a avut o confruntare cu Maximție și Maximție a fugit și a fost apoi ecat și asta înseamnă a cedat lupta și împăratul Constantin a dus singurul împăratul în pe ei. Povestirul cu acesta a mamei sale, care era vastuși credincioasă, ea s-a prins de dorul acesta să afle, dacă se poate, crucea pe care a fost răstinit mântuit De aceea, în anul 327, sau poate 326, până anul înainte, pleacă cu darul din Constantinopul către mi se duce la Patriarhul Iusalimului Macari, și pe unul cu episcopi și cu preoții, caută și cercetează documentele, Sfintele Evangheliei rămase, să vadă ce s-a întâmplat cu Sfânta Și întrebând pe unii și pe alții care cunoșteau scrierile și căutându, le a început să sape în jurul corbotei. Și într-adevăr, după multă o serială, a găsit cele trei crucii acum în acea am acoperită de din noi, acoperit de, de, de către ei. Le-a luat și acum nu știa mai când nu știa mama împăratului Constantin, să Serena, care nu este crucea de Și tocmai s-a întâmplat ca o tânără să moară, să fie trecând trecut pe acolo spre Și ce au spus părinții care erau în jurul împăratului? Să atingem crucile de cel mult. Și credem că Mulțumitorii sunt la fața lumii. Și când a atins crucea Mulțumitorii, în de adevăr, facta a înviat. Iubiților pe Ghidul Sfânt, acesta s-a întâmplat de anul 327. Atunci, în părerea asta, Evina s-a bucurat, a luat insita cruce, s-a dus împreună cu patriarhul Macari în mijlocul cetății. Și a înălțat această cruce, închinând în cele patru colțuri ale lumii, binecuvântând cu ea lumea. Cei care sunt aseară la culegheri, au văzut cum iese preotul în mijlocul bisericii. Și se roagă la Dumnezeu pentru lume, pentru oameni, pentru Pan și pentru tot ce este în lume, Și închină cinstit această cruce în cele patru colțuri, aplecându-se până aproape domnilor. Așa cum a făcut. Și va atunci. De atunci, Ediților Cruciș, crucea, a devenit un simbol al creștinismului. Că știți că am încercat și am căutat în scrierile Bisericii Ortodoxe și am aflat că în de marse de la Sinti, de la oameni, de la din secolul al II-lea, al III-lea, deci în anul 100 și ceva, 200, și ceva, ne descriu viața creștinilor de atunci. Și unul de aceste scrie, spun cum creștini, să găsajat la masă, deschise chiar de copii, se rugau și își făceau un semn, semnul Sfântului Cruci. Cluș. Dar Crucea încă nu era, ea era cinstită în biserică, dar încă nu era ca o lege pentru biserică. Când încălătea să vim a descoperit Sfânta cluș, și de atunci în coru, toatele și de Crucii, și toți oamenii, purtau acest semn. Încă de la botez, în studie de danse, foarte Sfânta Cruce, ori la greu de la amin. Sfânta Cruce a fost pusă, apoi așezată în lăcașul de cult în spate de Sfântul Iemest, așa cum vedeți în ziua de astăzi. Mai mult decât Sfânta Cruce era de acum pusă pe punctul cel mai înalt al unui lăcaș de cult al unei biserici, arătând astfel învingerea morții și mântuirea oamenilor. Cu pe ca să vorbim despre sunt Cruce, ne trebuie mult timp și multele dame. Fiindcă acest nume sunt Cruce ascunde în de două Una dintre ele este taine a Crucei Mântuitorului Iisus Hristos, prin care, iată, Dumnezeu cel adevărat vine să mătească pe om care a greșit față de El. Omul în pe încioși, greșind, Călcând porunca lui Dumnezeu, s-a transformat. Nu mai era cum era Adam Rai, un om curat, îmbrăcat într-o haină de lumină, cum spune Sfânta Scripturii. Cu o minte curată care vorbea cu Dumnezeu, a, a intrat păcatul în El, mintea a început să se întunece, trupul a început să devine stricăcios, iar moartea îl gândea și l-aștepta pe om. Mai multe de dată între de viților creioși, nu numai moartea fizică, ci cel mai grand era moartea aceasta, în sensul că după ce luni murea, sufletul mergea în iad. Toți oamenii dintr-o la venirea Mântuitorului Iisus Hristos, toate sufletele mergeau în iad în viților creioși. Și acolo așteptam promisiunea făcută de Dumnezeu, de Adam. Proto-Evanghimea, cum este construită. Adică, vezi că cea poră care Dumnezeu a spus nu te voi lăsa, ci din sănânţa femei se va naşte cel care va sfârma capul şi Adică, a arătat astfel venirea Muzicătorului Iisus care va sfârta lucrarea deamorului şi va da oamnă în bine. Și într-adevăr, adică, iar că Dumnezeu ia trupul acesta de om, ca noi, vine în lume, Vorbește oamenilor și face din unii și le cu oamenilor ce au de făcut, după care este răstignit pe cruce murind. Este pleacă în Iat, sufletul unui cu Dumnezeirea în Pântorul Iisus. Merge în și de acolo spate în lacă morți. De acum încolo eliberează pe dreptii din vechiul Testament și totodată eliberează pe cei care de acum încolo vor îndeclâni ceea ce a spus Mântuitorului Hristos. Adică pe noi creștini ne arată calea spre ce. Aceasta înseamnă taina crucei Mântuitorului Hristos. Spune Sfântul de zăvorâtul într-o cuvântare a sa, că pe cruce, sau prin cruce, Mântuitorului Hristos ne-a dat nouă mântuirea la toată lumea. Mai rămâne în schimb cealaltă taina, și anume crucea noastră a de creștinii fiindcă Mântuitorul prin Sfintele Evanghelie ne-a arătat calea sau ce trebuie să facem. Și aceea ce trebuie să facem este o cruce pe felincioși și este crucea fiertării. Mântuitorul oferă mântuirea, mântuirea la toți și prin jertfa pe cruce a oferit mântuirea la toți oamenii. mai rândă un lucru, voința omului, și anume ca omul să-și accepte crucea, calea arătată de mântuitor, și să o ducă pe la casă. Și dacă face lucrul acesta, atunci are parte de mântuire. Dumnezeu a venit mântuirea, dar nu are impulsul, ci lasă pe omblie de talia mea. Și aici vine viziunea prin drama cea mai mare. Aici vine lupta noastră de zi cu zi, crucea aceasta care trebuie să o duce pe la capăt. Și aici apare și cele mai mari drame, și sunt și latin și greie. Să știți, viziunea prin că atunci când ne-am născut, prin apa Sfântului Botesc, când ne-am botezat, de atunci noi văzut o cruce care trebuie să ducem la capă. Este crucea greutăților din lumea aceasta. Este crucea în sensul că noi trebuie să luptăm cu ispitele, cu păcatele din jur, ca să ne păstăm pe care Sfinte Evanghelie. Cine nu acceptă această cruce, nu se mântuiește. Sfântul Apostol Pavel a ascultat în epistola sat cum spune, Crucea pentru cei ce nu se mântuiesc este nebunie. În schimb, pentru cei ce se mântuiesc este puterea lui Dumnezeu. Sunt apăsorul fauze în care se referea la fărbine. Dar se referea a visurilor din de cea ce și la noi creștinii de astăzi. Fiindcă atunci când unui om îi spui că are de dus o cruce și o luptă cu patimile, o luptă cu păcatele, o luptă cu rău în viața aceasta, că aceasta este crucea care l a dat-o nou Dumnezeu, spune că este nebunie. Când un om îi spui că trebuie să îndure mult, trebuie să își pe de aproape, chiar dacă acela nu i-a greșit și el poate are gășată. Părinte, lasă-mă că un nebunie ce ce Când un om îi spui ai grijă, fereste-te de băutură, luptă-te cu această patră, nu te înțelegi. Când un om îi spui ai grijă, fără așa fel încât. Să lupți cu patima curie, să-ți curățești mintea, să duci o viață curată, o viață după legile lui Dumnezeu. Părinte, nu pot. Moda nu mă lasă. Colegii din jur nu mă vor în felul acesta de păștine. Ați observat să evadă vițelor că în timp, omul s-a transformat. Bărbatul nu-și mai coartă podova lăsată de Dumnezeu, musteasă sau barba, și chipul și l a a coartă din de femeie. Iar în ultimul timp a început transformarea femeii fi de bărbat, portul său, comportamentul, ideea aceasta, că poate să facă tot ce poate face bărbatul, lucru în care se, se spune rezumată în mișcarea aceasta feministă de astăzi, negrijându-și rolul de mamă, și așa mai departe, a transformat acești oameni în ce se transformă în continuare și ne face ca să nu mai duce în cruce aceasta și când spun lucrul acesta, spune că sunteți înrămași în urmă sau sunteți nebuni pentru lumea aceasta, dar lumea nu mai e așa. Așa spun Sfintele lui și Sfinții Părinți iubiciilor frumiceși. Dacă Mântuitorul le-a spus în vechiul testament, prin Moise, să nu curvești, atât le a le-a dat poporul evreu, pentru vreme de atunci, să nu șeșire soția. Iată că în ziua de astăzi, răbicilor primicioși, când venit Mântuitorul, a spus mai mult să fiți desăvârșiți pe cum Tatăl vostru din Cerul este desăvârșit. Și când detaliează, le spune, și doar dacă gândești la femeia aproapălui, să păcătuiești cu ea, ai trea curvit în Iată cât de mult ridică se spune în nivelul acestor legi, cerând de nou să fim curați și pur cât mai desăvârșiți și Dumnezeu ne da ajutor. Și ca unde merge lumea de astăzi, ajungând la nivel de lege, tisulor peișoși să se fie pusă lege într-o țară ortodoxă prostituție, avorturile și celelalte păcate, homosexualitate, iar păcate care sunt, de ce? că noi nu vrem să ne ducem cea mai departe. Și când este sublupra acesta, oamenii zic că nu mai ești întregat. Povestea cineva din Australia, Până acum am fiit lucrurile acestea și o să și la noi în țara Ritualului de Că atunci când mergeți cu soția ta la un restaurant și dacă e un casă sau soția, soția poftește pe unul de reman masă de cine, poate să meargă și să se culvească cu el, fără ai i putea recunoaște nimic. Este libertatea ei. Sau lui. Vedeți Ritualul de Încerci cât de, de natural a ajuns lumea de astăzi, fiindcă nu-și mai cu ce. Vorbeam cu tine de fete, mai ne la școală. Știți ce nu porți portul acela femeiesc care-i lăsat din străbuni? Să știți că portul acesta e Vizionul franceză a fost o, o, o împreună lucrare între biserică și oameni. Femeia să-și poartă portul său, bărbatul al său, să fie fiecare la locul lui, să nu mintească pe aproape. Știți ce înseamnă ca o femeie să mintească un bărbat? Înseamnă că acel bărbat de acum încolo este tot timpul rănit de... Patima aceasta cum e și mai devreme sau mai târziu va pătături înșelene v-am apoi certându-se cu ea, lepădând copiii și jamele v-am Tu nu știi că ai făcut păcatul acesta și nici nu știi să-l mărturisești. Și atunci la judecătă vă fi pusă în față. Le vezi? Aceasta este câteva cuvinte. Nu vreau să mergem mai mult pentru că să sfârșim și crucea. Este crucea noastră de creștini și în ziua de astăzi ne-o cruce grea de subițelor o ceași. Dar trebuie să o ducem. Ați observat și știți la bine că atunci când numim și în îngropați, la capul nostru se așază se întinde Sfânta Cruce. Știți de ce? Omul în înmormântat este înmormântat este cu fața spre răsărit cu fața spre Ierusalim. Iar Sfânta Cruce de la capul său înseamnă că acel om este creștin, a fost creștin. Și ce înseamnă creștin? Că, că și a dus crucea până la cap. Dar câți dintre cei care i -a, i -a, sunt astfel în momentat, au fost vredni să ducă crucea asta la ta? Puțin îmbriți-vă pe Să Încercați, vă să și ducă pe care asta, crucea sa. să-și ducă crucea asta, să-și crească copii, să-și îngrijească, să nască copii. Nu să iau o Bărbatul la fel, să ducă crucea asta să ai de grijă de familie, să fie bun, să nu fie marcat de pământ, să lupte cu acestea. Țineți-vă, la familie cât puteți mai mult, fiindcă ea este necuvântată de Dumnezeu, este un în fața de Dumnezeu. Creșteți copiii în credință, în credință ortodoxă. Nu îndemnați numai să învețe, să în mărți, să ajungă bogați, să aibă de toate, Fiindcă s-ar putea ca lucrurile acestea care poate să le se să-i ducă de la pierderea Sufletului. Câți copii nu au ajuns bogați și nu mai știu de părinții lor? Câți copii sau oameni au ajuns bogați? și nu mai știu să facă bine în jur, și încearcă bogăția să folosească doar în întâlnirea. Învățați să fie să fie smeriți și modești, să nu lupte și să umble după păcate. Învățați și arătați să recluși atât timp de loc în, în care îți-a dat Vedeți, de multe ori veți găsi cu din sau în cărți, ranul și iarul nu este o care mare, unde merg mulți oameni. Iar Raiul este undeva un loc sus, unde duce o cărare din cei ce mai strepte și urcă câte un om cu crucea așa în spate. Aceasta simbolizează lumele, care în această viață. Și lupta noastră cu patru. Este greu să luți. Este ușor să făcătuiești, dar este greu să luți împotriva păcatului. Dar nu e imposibil să făcătuiești, și că Dumnezeu ne-a dat da prin Sfântul Botez, prin Sintele Ta Iubilisie, prin Sfânta <tus> Iucalistie <din> și Sintele <Sfânta> Tătii Ierici. Să căutăm să ne împărlășim cât mai des ca să câștigăm acest fac. Și atunci Crucea, patima de s-a luat. Așa cum v-am spus, Crucea este așezată de atunci, din părintele Ierii, și a fost în Sfântin, pe biserici în punctul cel mai mare. A dat Bună Dumnezeu să ne vină și nouă cruci tocmai de la Granța cu Rusia, în nordului Crăguin. Cruci care am ținut să fie cât mai frumoase și să se vadă de cât mai departe. Și este o rugăciune și o slujură care se face în Pției Călători, de desințe ce vor fi puse pe câturi de vizionare. De aceea, dacă mai rezi un pic de dragă, nu facă a Hagiaghana, cu care vom fiți cruci, dacă vă va da, Dumnezeu, să le putem pune și pe toate acestea. Evisorul din jur și sunt doar două dimensiuni, sunt două simții și am fost chemat să venim. Una este la piața mea, iar alta este la modul în de murța, Este mai aproape de noi de Sibiu și puteți merge este sa merge până la Sinaia, de acolo se ia la dreapta, spre localitatea Morenii, acolo este un schicu de bani, unde se va face sântirea desigurii Deci, prima sântire este la piatra neală, se ia la doua, unul care e nează este la Morenii. Cei care puteți, aveți dorința să merge cu asuntirea desigurii să... atunci se poate merge din Sfântul acasă în până la Sfânta Mansă, se primește acea pânză întregnată cu mirețile cu Sfântul și Maliul Miști, cu ceară curat, care se ia acasă și se aprinde în momente de greutăție mentală. Se primește, bineînțeles, cuvântarea rugăciunilor de a Deci, de aceea, de rugăciuni frumoase sunt cum se face sfințirea unui fiect. Fiind aceste două simțiri, eu nu o să mai fiu acasă în aceste două luni. <coughs> și fiindcă pe întâi octombrie data vechi, este de 14 de rom data oficială. este hramul mănăstirii noastre, adică cu Pământul Maicii Domnului de Mănăstirul Vechi. Și ne mai neîntâlnindu-ne, aș vă mulțumesc încă în fiecare m-ați fost alături de noi și ne-ați ajutat fiecare de ce au putut de acest hram, dar mai ales cu cazarea celor străini care vin. Vă rog din nou și alul acesta să fiți iarcii de noi să ne ajutați, mai ales în primul aceasta. Acălzării creștinilor care vin din alte locuri. Știți prea bine că noi, la mânăstirea aceasta, am construit mânăstiri și în alte zone, în Ceapățești. Acum ai primit seara, în alea, și să Înțelea Nareși, ca și mergem des și acolo. Am avut și avem creștini care au fost fiii mei domnicești, tocmai până la Orană și din Șoana. Curești, albanii, iuri și albanii, și, și, albani, și tot în general, vin la camerul nostru, mai ales canul acesta, dacă vă da dat Dumnezeu, va fi și fără sufla de anumit nostru și vor veni mulți oameni, cred, la București, și din alte zile, deci am nevoie din nou, avem nevoie din nou de altor dumneavoastră, mai ales în privința cazării au patru de -ași. Noi ne-am străduit să mai facem câteva camere și ne ajutăm mai ca domnul și sperăm să mai dăm lume. Dar vom mai avea nevoie, v-am spus, de ajutorul melea martiei. Hramul va fi deși întâi înseamnă miercurea, după două de domnici. Martiala va fi plăcut, așa cum știți, iar doar zi va fi plăcut, doar Sfânta Lui Viei, un preoț cu masa cu care se dă creștinilor după putinul. Vă rog să vă rugați cu noi să facem un Hram frumos în acesta. Să ne bucurăm cu toții de sărbătoarea Bisericii noastre, monestirii noastre. Nu vă spun decât să vă ajută Dumnezeu și mai de Să conștientizați fiecare cu cea care l-a Și să o duce împreună cu noi și dumneavoastră până la capăt. Fiindcă iubiți să încerci, fiecare s-a dat așa cum v-a cu Mai grean sau să mai ușor. Cei care au familii au crucea lor de des. Cei care au copii în această familie, au o mai grea de Dumnezeu. Cei care sunt preoturi și au o și mai grea de vreo, fiindcă ei trebuie să fie atenți la fiecare om care vine la preoți și cere o învățări, cere o, o învățătură. Dacă un om care vine la un preot și preotul nu se străduiește, cât poate el știe de Dumnezeu să-L ajute pe calea mătuirii? Preotul își pune în pericol mătuirii, dacă este indiferent, dacă nu suferă pentru acel om, dacă nu se roagă pentru el. Iar un Fisică o poate și mai grea de Dumnezeu peștină, și pentru că el are mai multe biserici, cu totul, cu prelul și cu creștinilor. Și trebuie să fie atenți în să învețe viața de fede, să-i păzească de resturile care vin din jur și în învățături greșite. Prin ideile acestea cotidiene care sunt în ziua de azi și transpui, schimbă mentalitatea oamenilor și transformă din creștini, nu în din ci în niște atâte de săvârșit care se întorc și luptă împotriva bisericii. Fiecare aș are al lui Să îl unul pe toatru să putem duce această până la capăt Și să mergem acolo în Rai alături de Dumnezeul nostru care se din slavă, și medici și Ne nostru, Thank you, Lord.